Cu gândiri și cu imagini. Cu gândiri și cu imagini, înegrită multe pagini și ale cărții și ale vieții, chiar din zorii tinereții. Nu urmați gândirei mele, căci noi anui de greșele, urmărind prin întuneric, visul vieții în cel chimeric. Neavând învăț și normă fantezia fără formă, rătăcită vai.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 Monoliți și propileie fac să crezi că după poartă zace o țara țară moartă. intri untru sui pe treaptă, nici nu știi ce te așteaptă, când acolo, sub o faclă, doarme un singur regen raclă.